Kapitola 7. Nesuďtež, abyste nebyli souzeni, nebo kterýmž soudem soudíte, tímž budete souzeni. A kterou měrou měříte, bude vám zase odměřeno. Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého a v oku svém břevna neznamenáš? A nebterakdíš bratru svému, nech ať vímu mrvu z oka tvého a aj břevno v oku tvém. Výminej prv oka svého a tehdy prohlédneš, aby vyňal mrvu z oka bratra svého. Nedávejte svatého psům, ani šmec perel svých před svině, ať by snad nepotlačili jich nohama svýma a obrátíce se neroztrhali vás. Proste a dánoť bude vám, hledejte a naleznete, sluďte a bude vám otevříno nebo každý, kdož prosí, béře, a kdož hledá, nalézá, a komu, kdož kluče bude otevřeno. Pan, který z vás je člověk, jehož kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by mu kámen, a prosili by za rybu, dali dá je mu hada, poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více otec váš, kterýž je z nebesí dá dobré věci těm, kteříž ho prosí. A protož všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vyčiníte jim. Toť zajisté jest zákon i proroci. Cházejte těsnou branou, nebo prostranná brána, a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí ní. Nebo těsná je brána a úzká cesta, kteráž vede k životu a málo jest nalézajících jí. Je. Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je, daliž sbírají strní hrozny a nevzbodláčí fíky. Tak každý strom dobrý ovoce dobré nese, lípak strom zlé ovoce nese. Nemůžit dobrý strom zlého Ovoce nést, ani strom zlý Ovoce Dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž už nenese Ovoce Dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. A tak tedy po ovocí jejich poznáte je. Ne každý, kdož mi říká pane pane, vejde do Království nebeského, ale ten, kdo činí vůli Otce Mého, kterýž v nebesích je. Nozic mi dějí v onen den. Pane, pane, stali jsme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém ďáblu nevymítali a v jménu divů mnohých nečinili? A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, nepravosti. A protož každého, kdož slyší slova má tato a plní je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavil dům svůj na skále, i spadl příval a přišly řeky a vály větrové, a obořili se na ten dům, ale nepadl, nebo založen byl na skále. Každý pak, kdo slyší slova má tato a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž ustavil dům svůj na písku. Když příval a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a byl pád jeho veliký. Stalo se pak, když dokonal Ježíš řečit tyto že se převelmi divili zástupové učení jeho. Nebo učil je jako moc maje a ne jako zákonníci.